Har kronprinsen været utro? Har folketingsmedlem Mette ret ret i sine udtalelser? Og har Morten Mønster lavet skjult reklame over for børn? Nå, nu skal I høre. Jeg starter ikke helt ligesom jeg altid gør, fordi jeg har faktisk været til det, der hedder efterkritikpiger. Det er nogen her fra radioen, de har lyttet til mine programmer også. Det kan du godt gøre bedre. Så jeg skal fortælle, hvem det er lidt mere specificeret, hvem jeg har med i studiet af. Jeg starter med at sige, at jeg har Vivi Back med i studiet. Vivi, øh, hvad vil du sige om dig selv? Hvem, hvem er du? Jeg er en pige, der er meget udadvendt, Meget ben i næsen. Jeg siger altid mine meninger, så får jeg til at vide, at... Men du får paradise hvis vi det her bevidste. Nå det er, Nå, er det. Der? Du får paradise hotel. <laughs> ja, det er, jeg. det er også. Men fedt med det der med at være ben i næsen og udbundet. <laughs> jeg tror det er sådan en job som Nå men det er fordi. Vi <laughs> skal vælge mig fordi. <laughs> og bare roligt. Du behøver ikke være nervøs. Ja. Vi har styr på det ikke også? Ja. Sara, Sara du. hvem er du? Hvor er du fra? Jeg er også fra paradise. Du er også fra paradise. Nej øh, du både paradise fra... hotel. Nej, jeg er kun fra paradise hotel. Ja. Og det gamle og det nye. Kan man? Vi kan godt lige adskille det. Jamen det ved jeg ikke helt. Det hedder Pørn Okay, men vi adskiller det måske senere. Altså. Ja, altså, ja, vi kan godt sige, at vi adskiller det som to sæsoner. Ja. I den forstand, ja. Og sige. så kan man godt kalde jer begge to Instagrammers. Kan man kalde jer det? Ja, mm, yeah, men jo. Mm. Altså, definér Instagram. Ja. Går I, op I meget op i Instagram? Nej. Altså, jeg ved ikke, om jeg går meget op i det. Jeg... jeg Ser det også lidt som et arbejde, så jeg kan selvfølgelig gøre op i det på den front. Altså, jeg kan godt lide at, at lægge noget fedt ud og sådan noget, men jeg går ikke op i, at det skal være pænt, og det skal være... Øh, yeah. okay, så altså, det behøver... jeg lægger bare lige ud, hvad der passer mig. Hvis folk ikke kan lide det, så kan de mm. lide det. Og jeg går ikke op i det på den måde, at det skal se pænt ud. Er det mening? Ja, yeah, så det, det, det er bare en app, som du, du tjener penge på? Ja. Yeah. Yeah. Pretty much? Ja. Yeah. Okay, yeah. det skal der også være plads til. Der er nogle øl foran jer. Grøn tubog, I havde bestilt gulddamer. Det jeg er ked af det kunne jeg ikke finde. Er det en ting? Jeg har heller aldrig okay. hørt om det før, men jeg er altså jude. Yeah. Jeg har aldrig hørt om guld. Du ved det godt ved gulddammer. Ja ja, de smager godt. Det har jeg aldrig hørt om. Nej, ja. de smager ikke godt. Hvorfor bestilte du dem så? Ja. Fordi der er mange procent af. Wow. Vil du bare gerne være fuld i mit program nu Ja. Yeah. Okay, klasse. Udsæt <laughs> <laughs> hvad, piger, så er, <laughs> ja, <for> fanden, <laughs> så er der lidt julestemning i dag her i studiet, okay? Og øh, jeg skal spørge, jer, kan I huske de spørgsmål jeg startede med at stille? der med har Kronprinsen ved utro. Nå ja, ja der. Mm. Jeg skal bare lige hurtigt. Hvad, altså, kan I svare på de her spørgsmål, tror jeg? Ja. Yeah. Jeg føler, jeg kan meget bedre svare på de her spørgsmål dagen, end dem, jeg fik sidst, jeg var her. Okay. Hvad med dig, Vivi? Jeg har ikke sat mig så meget ind i det, men det tror jeg. Jeg har faktisk læst det første, jeg har set meget om det. Ja. ja. Har du også? Hvad, var det i Paris? Frankrig? i Fra <na>, Paris. Frankrig. Spanien. Nå, <laughs> godt. Ries. Var det Paris ja. eller Frankrig? <laughs> <laughs> det, det lægger altså. ikke. <laughs> men vi skal jo altid lige hygge snakke. <laughs> ja. Og det, jeg altid starter med at spørge om, som jeg fik at vide, at Sarah jeg ikke må spørge om, lige inden vi gik i gang, det er, hvordan det går med kærligheden. Helt ærligt, er det det, du, du altid spørger om først? Ja, det er altid det. Så hvis du har et kæreste på hegnen? Så spørger du... jeg altid, hvordan det går med kærligheden? du Det synes, det, synes jeg, det? jeg bare ikke, du har spurgt om sidst. Det gjorde jeg altså. Altså, der, spurg... og der var der, hvor masser lagde andet på dig, og så var det sådan, ja, okay. Og... <laughs> du ved godt. Nå ja, ja. Okay, det, og så den ting du skal vide, at vi, det er, at vi visker for det første ikke her i programmet. Upsie. <laughs> og, og, og, og, og vi siger ikke bare. Nej. Okay, så hvordan går det med kærligheden? Øh, jamen øh, det går ikke. Nå. Så altså jeg øh, jeg passer mig selv. Altså jeg har været i med nogle øh, meget turbulente forhold, så lige nu der prøver jeg bare at finde mig selv og øh, nyde mit eget selskab. Okay. Mm. Så du er du åben for kærligheden? Øh, Ja. Yeah. Er du? det? Jamen altså jeg gider, jeg søger den ikke. Men jeg vil heller ikke afvise det hvis der kommer en, jeg synes det også. Er du på dating apps? Jeg var på Tinder, men jeg har faktisk slettet det fordi udvalget derinde, jeg Hvad, Jeg Jeg ved ikke om det bare er Jylland eller hvad der, men altså det jeg bare ikke det er noget for mig. For sådan jegs. Ja. Du har uh, sat den til begge køn eller noget, ja. ikke? For så må du have virkelig mange likes. Altså får du ikke mange likes? Det ved jeg jo ikke, men mindre jeg lægger tilbage, og det gør jeg jo ikke, fordi der er ikke noget for mig derinde. Okay. Ja. Og jeg, jeg, ja, og det er sjovt, ikke er det går at bare er se hovede. hvem jeg har sammen med? Jeg synes, jeg, jeg synes jeg, hun var sammen med, så du sagde ikke, Chris. Nej, men øh, jeg er kræsen, når jeg Lad mig sige det sådan. ja, ja. er ædru? Ja, jeg er kræsen, når jeg er Nå, og ikke når du er ja. fuldt. Ja. Okay, okay. okay. Og øh, Vivi, hvordan går kalden med dig? Jamen, det er jo faktisk en ting, jeg øh, vil holde privat. Har du øget at Jeg siger det der? <laughs> Nej, men det, det er fordi... <laughs> jamen... Uh... Hvorfor? Hvor, hvorfor? Jamen, jeg har slået op i min notice på, hvad jeg skal <laughs> ja, sige. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det er noget, jeg vil holde privat. Og, hvor, hvorfor? Fordi jeg har set på uh, fuldt medød, selvfølgelig reality, og jeg har mange venner inden for den her branche. Um, og jeg har bare set, hvor galt det kan gå, og og rygter, og hvordan det kan forhold. Så jeg vil bare gerne holde det privat. Okay. Og det er jo også lidt relevant, fordi det er jo mig, man ser, og hvis jeg eventuelt havde en kæreste, så er det jo ikke ham, man ser. Nej, så. okay. Ja, det, det, det, det lyder meget, som om du har når du siger ham, ah, det kan ødelægge ens forhold og sådan noget. Det ved jeg jo ikke, men uh, færre nok, du holder det privat. Ja, det vil jeg ikke uh, længere gå ind i. Uh, så vil jeg til gengæld spørge dig, uh, vi, vi, vil du, altså, skal jeg kalde dig Kim Kardashian resten af programmet? Det skal ikke kalde mig Kim Kardashian. I wish, men... Øhm, nej. Nu, nu er det jo så omkring det, der blevet skrevet om mig på nettet. Eller? Mm. Ja. ja, det var fordi, at jeg tror, det var Ekstra Blød, der lavede en, en, en artikel omkring, at jeg, følte, eller jeg skulle sige, at jeg er Kim Kardashian. Fordi jeg gerne vil have lavet en næse og men det betyder ikke, at jeg siger, at jeg vil ligne, Altså, jeg er Kim Kardashian, det betyder, at jeg synes, at hun er smuk, så derfor vil jeg gerne have det lavet. Mm. Ja, og der har folk jo så fuldstændig fordraget. Så slap nu af. Jeg kunne godt ikke er kæmpe en forfarende der. Ja, ja. Ja. <laughs> Og så har det sant? sagt. Sarah, Vil du sige, at der er sket en udvikling fra det gamle Sarah? vi snakker 18 år i Nu laver du bare lige et billede op på Instagram, så mm. Til nu, Sarah. Er hun blevet mere livsklog? Er hun øh, blevet. Altså mere fjollet? Det kan også godt være. Øh, hun har fået angst. <laughs> Nå. Det, nej. Jeg, jeg synes også helt sikkert, at jeg ser bedre ud, uh, men sådan en <laughs> udvikling. Jeg er ikke blevet mere moden, det tror jeg ikke. Du er ikke blevet mere moden? Nej. Du Føler jeg Det også, synes man jeg, kan kan jeg se. faktisk, at du er blevet mere livsklog på nogle punkter. Altså selvfølgelig er man blevet er ældre, og så har man jo også fået andre værdier, det er da klart. Men du fester stadigvæk. Jeg fester stadigvæk, og jeg laver stadigvæk show. Er det to show. gange om weekenden? Øh, ja. Ej, oh, jo. Jo. <laughs> ja. Altså, jeg kan godt lide at gå i byen, men det er, fordi jeg synes, det er fucking grineren. Altså, ja. jeg elsker at danse, jeg elsker at snakke med nye mennesker, og ja, jeg synes, det er sjovt. Men det er er dejligt mm. sådan skal det være så men du synes i hvert fald så det eneste der er ændret sig måske hvis har det er at jeg er også blevet pænere. du er blevet ja det er det du er blevet pænere, det er det, er det, det eneste faktisk. det filler har gjort noget godt. <laughs> det er det ah oh, okay men øhm, <laughs> det filler har lidt gjort noget også lidt mere moden også nu ved jeg godt at man kun kan se mig sådan hvis man ikke følger mig på Instagram og man måske ikke føler mig i perioden så ved jeg godt at man kun kan se mig derinde og der er jeg jo meget barnlig, men det er fordi øhm, jeg ved også at andre der laver TV er sådan, godt kan kende til det men man putter sådan lidt sådan en øhm, man ved, at man er på tv, så man putter sådan lidt sådan en, nu skal jeg performe, og jeg ved, at øhm, jeg vil gerne se, se godt ud og sådan noget. Øhm, men sådan, jeg er jo ikke fuldstændig have... Hvad er en rolle? Hvad du, sådan her skal Sarah være? Jeg, øh, gerne jeg være. vil gerne være hende, af den sjove og sådan, man synes, jeg er sjov. <laughs> ja. Okay. Ja. Jamen, det er jo færdigt, det er jo Og øh, her til slut, så skal jeg jo lige sige, at vi har til slut i programmet, ugens lader. Det har jeg ligesom preppet jer lidt på, hvad det er der. I skal komme med noget rigtig, rigtig godt, ikke? Ja. Og så har vi også senere i dag noget, der hedder Reddit-runden. Det glæder jeg mig også til. Mm. Og det er derfor, der står faktisk også en flaske whisky midt på bordet. Så uh, Reddit-runden, det er, hvor folk, alle mulige mennesker, har fået lov til at stille jer spørgsmål. Og så er jeg udvalgt nogen. Okay? Mm -hmm. Så er det uvendt til den jo nu. Vent til den. Slap dig over i mand. <laughs> Men uh, hvad, hvad har den så med det at gøre? Det fortæller i sengene. Hvad Nu skal vi jo til det, jeg har mig til. Okay? Vi skal nemlig snakke om kronprins Frederik. Det er fordi, at der er simpelthen billeder, der er floreret af kronprinsen og den meksikanske jetsetter Genoveva. Jeg, skal, jeg tror ikke, jeg er dårlig til at sige det. Genoveva Casanova. Vi kalder ham bare Casanova. Mm -hmm. Sammen, de er simpelthen fyldt mediebilledet. Og uh, billederne viser, at kronprins Frederik har spist middag med Casanova. Men vigtigst af alt er, at der i udlandske medier blevet bragt billeder, hvor det ligner, at Frederik har overnattet hos Casanova. Det danske kongehus nægter udtalelser om billederne. Og rygterne, som de siger. Casanova siger dog, at der intet er romantisk over hende og kronprinsens relation. Så spørgsmålet til jer, det er, tror I, at kronprinsen har været utro? Der er ud af. Det tror du? Mhm. Mm okay, så? Altså, helt jeg har det sådan. Hvis man ikke har lyst til at udtale sig om det, så er det fordi der er noget om snakken. Eller det bare mig? Ja, men det er, kongerhuset har vist altid en regel om, at de ikke udtaler ja, sig sige, på baggrund af løbet, og rygter og alt sådan noget. Jeg tror det stadigvæk. Ja, ja. Nej, det, fordi altså, du kan slet ikke sammenligne det, men der var også blevet skrevet Reddit opslag mig der var fuldt udløgn med at sige heller ikke noget. Du er, ja, men jeg tror også bare helt ærligt Danny Konghus at de keder sig lidt og sådan noget. Lige for spice tingene lidt op. Oh, jamen, ja, men okay. Ja, jeg tror ikke han har været utro. Når du tror det ikke? Nej. Hvorfor tror du så at det, han er? det ligner jo at han er ordnet ja, Jamen, har jeg skabt, så også så... nogle kommentarer, hvor folk skrev det ikke ligner ham. Okay, ja, jeg... men så den der grå plet på hovedet, det, jamen, det er så. Jeg har ikke spekket op om så meget. Det har jeg. Okay. Men han er også et menneske ligesom alle andre men yeah. du skaber ja, han, ikke i orden. <laughs> så det han kunne er jo menneske, godt være. Ligesom nej, no, nej, nej, men du ved, jeg, det er selvfølgelig rigtigt, fordi jeg tænker, okay, han er i kongehus, og sådan noget ting han ikke. Men det, det kan, jo, det godt kan jo godt ske. Altså, det vil være, altså, nu ved jeg godt, jeg det siger sygt, det. Jeg, ja, altså, jeg føler også sådan, at selvfølgelig, der er mennesker derude, som er utro noget, øhm, men at gøre det som i, fra kongehuset, det føler sig sådan lidt, hvis du så bliver bustet i det sådan fuldstændig galt, så det tror jeg ikke, man vil gamble med. Nej, det tror jeg bare Så skal ikke. det være, fordi han oprigtigt er blevet forelsket i hende her, og har en meget dyb relation til hende. Så nu, nu, nu, nu, nu ændrer du lidt det her, <laughs> så nu tror du ikke, at det er... <laughs> men, så, men jo, hvis han så skulle have været utro, så er det fordi, at han ser noget med hende udover Men tror du ikke, at han ville have gjort det på en bedre måde? Altså, hvem, de går jo ikke ud sammen. Jeg så nogle billeder af et hotel. Var det ikke, fordi de skulle gå ind på et hotel sammen, eller ud fra et hotel? Det er da også sådan, jeg tror ikke, de ville gå lys sammen, sådan der, hvis det var utroskab men ved man, hvad deres relation er? Sådan. Jamen, de, hende der Kassanova har været ude og benægte rygterne, selvfølgelig. Men hun har også været ude og give en måske lidt det, man kan kalde en vag undskyldning for. At det var måske, han skulle rigtig have mødtes med en anden ven, og så kom hun i stedet for uh, og alt ja, sådan noget. Mm. Ja, og lidt rejden. Ja, så det er måske, den, er, den er lidt tricky. Men så jeg skal have et klart svar. Tror du, han har været udtrog, så? Nu kan man ikke sige ja. <laughs> Nej. Ingen måske er det er, der på jamen, så Jamen, så siger jeg ja. Ja, Jamen, det tror jeg også faktisk. Når du. du ja, nej, nej. Men det er fordi jeg siger, nu når det siger, hun er seriønt at komme med, det med ja. de ønskelige. Ja, det er, det er bare bare være ærlig så? Ja, hvorfor ikke? Ja. Eller sådan Kom med sådan... Ja, ja. ja. ja. jeg er ikke bare stødt jo ikke bare lige en sådan. Hey, ringer lige sådan. Hey, jeg står skulle lige her i Paris, kommer du lige ned? Det er jo ikke sådan det, det er Ikke Paris, det er Spanien. Når for fanden? <laughs> Jamen, det er jo lige meget hvor det hænger. <laughs> Ej. Nå, uanset hvad i hvert fald, så vil jeg spørge, er det okay at media, øh, ligesom, i sådan noget her? Nej. Altså, du bliver nødt til at snakke noget mere, Sarah. Du kan ikke bare råbe dig. Nej, nej, fordi helt ærligt, <laughs> uanset... Nej, og så bare være så Og det er det. Det min... Nej. Øhm, prøv at høre. Uanset hvor offentligt et menneske man er, så har man mm. ret til privatliv. Og jeg ved godt, man sætter sig selv... Ej, det synes jeg faktisk ikke engang, de har gjort. De kan jo ikke rigtig gøre for det, at de er kommet ud. de bliver født i det. Ja, det er jo sådan... Men det er fordi, nu ved jeg jo selv, at jeg er en offentlig, en offentlig menneske eller person. Så jeg kan ikke, altså... Jeg har altså også i privatliv, og folk er sådan, nej, vi skal vide det, vi skal vide det, du har selv sat, dig, du har selv meldt dig til Paradise. Nu du står selv i den situation. Nej, jeg Øj, kan ikke. det dig. er så rigtigt. Ja. Det var da en så se hørte sag. jeg hører, der sagde, eksempel oplever godt om kærlighed, så siger han så, hvorfor er du så med i sådan nogle programmer? Det er jo, det er jo sådan, det skal være nu, du skal udtale hvad var sådan et, Ej, vil du da holde din mund? Jamen det ja, skal altså, er til vi. Har dig ikke, så vi skylder ikke nogen noget, og det ja. gør de heller ikke i kongerhuset, Det synes jeg ikke. Okay, så det er forkert i hvert fald at at presse på og ligesom grave sådan ja, ting, ja, det synes jeg uanset om man er jeg vil faktisk jeg lige med kongehuset. Men, men, har, men måske, men også har lidt... De repræsenterer vores land. Så selvfølgelig, de graver mig i dem. Ja. Jamen, stadigvæk. Alle mine skattepenge går næsten til dem. Selvfølgelig, jeg interesseret i, hvad de laver. Hvad ja. med... Hvad med Må man godt tage billeder, ligesom også jer? Må man godt bare tage billeder og sådan... Nej. Nej. <laughs> og vi er jo stadigvæk... Vi, vi, ja, vi har melder til padres. Ja, vi er offentlige personer. Ja, vi er deltager til en masse events og sådan noget. Men vi er, vi er også vores egen person. Det vil da være ubehageligt. og få taget billeder af altså os uden samtykke. Altså sådan helt ærligt. Hvad gør jeg, hvis der er nogen, der gør det i byen? Ja, ja men det sker altså for det mm. meste så ignorerer jeg det. Men jeg ja, altså nu er det jo ikke fordi jeg har været offentlig før, men jeg er da nogle gange blevet i Aalborg. Jeg plager i Aalborg der er mange der sådan mig sagde, gik et sted på en vampyrfi. Du den. Ja. Ja, ja. En vampyrfi. Nå ja. ja. Det Hvad? Sådan... Okay, okay. okay. Hvad? Men nu, Det er lige meget hvor det er. <laughs> det er lige meget, hvor det var et sted hvor vi gik i byen ja, i stedet, hvor vi gik i... på en vampyrfi. Ja, i byen på en ja, det var forfest. var det var forfest, Nej var. Det var Det var Og det var ret ja. god musik og der kører jo Det hele var spiller. Jeg jeg bygger videre, fordi jeg har så mange spørgsmål. Jeg kan huske på et tidspunkt, så var der nogen, der jeg kunne se, der filmede. Og jeg, så kender I mig, så selvfølgelig så skulle jeg da lige have noget talt med dem. Ja. For jeg synes ikke, det er okay overhovedet, det er fucking sur. Så fik de da også slettet den. Så blev de smidt ud. Råber du, når du bliver sur? Nej, men jeg kan godt være grov, og det er bare ikke med vilje. Er, Hun er passiv og aggressiv. Når du er passiv aggressiv? Ja. jeg bliver meget grov. Sådan, hvis jeg for eksempel skændes med en... Og jeg ved deres svage punkt, og det er jo noget, jeg har arbejdet med, så... Så kører du på det svage det gør jeg. Kan du ikke lige give mig et eksempel Giv mig lige et eksempel på, en, en, hvad der er sket, hvor du ligesom har kørt i det svage punkt? det kan jeg jo ikke huske nu, men... Puh, der, var, der var mange, er mange i Det hvis det er en anden pige, som har en kæreste, som har gjort det, så kan man køre på det punkt. Ja, sådan også selvom det måske er løgn eller, eller andet, så kan man køre i sådan lige det spor. Det kunne bare være et eksempel, som jeg ikke kender noget til. Jamen, det er jo ikke, fordi jeg er ond, men det er jo bare, fordi jeg bliver så fucking Så rammer man. Så knækker jeg bare sådan der. Okay. Ja. Okay, så du har et, et temperament. Du, du, du er du temperament. Det har jeg søs, Og det er sjovt, at jeg har en tvilling, hun er så sød. <laughs> og jeg er jo også sød. Men, ja. men, ja, men du har lige fået den skrude. Ja, men, det er jo, men normalt er jo sud, men det jo sød, men hvis folk ikke har respekt, så kan jo blive fucking sød. Ja. Ja. Okay, så det er det vigtigste for dig, det er respekt. Man skal have respekt for alle mennesker. Ja. Mm -hmm. Okay. Det skal man. Altså, ja, men måske man ikke er enig med hinandens handlinger, men man skal stadig ikke have respekt for, at ja, ja. man ja, ja. Nu nævnte du det. Så har det der med, hvis der er en dreng eller en pige, der har gjort noget med sin kæreste og sådan noget. Har I nogensinde været utro, så? Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk udsat. <laughs> <Ja. Nå. laughs> ja. Det mange, mange år Ja, også mig. Mange, mange år siden. Ja, mange, ja. mange år siden. Okay. Og var det én gang eller flere gange? Det var én gang. Og jeg var... Bare... Jeg havde så ondt i maven, altså det er sådan, jeg har aldrig oplevet noget lignende. <laughs> og jeg ved godt, altså jeg, jeg er et fucking svin, men fuck, jeg havde det dårligt. Det var virkelig... Hvad med dig, vi En eller flere gange Altså, jeg havde jo... Det... Og, og, og, og så er der noget, jeg glemt at fortælle dig, mm. vi Det er i det her rum, som Sara ved, så er det her ærlighedens rum. Her ja. er vi bare ærlige. Her er vi bare ærlige. Vi Jamen, er bare... Jeg vil faktisk også sige det, fordi det er ikke noget... Er, jeg er ikke stolt af det. Men det, det er sket, og øhm, jeg var 17 år. Så øhm, det var øh, 16-17. Så jeg havde... ja Det var jeg også. Ja. <laughs> jeg var lige blevet født. Nej, <laughs> men hvad hedder det? Der, øhm, der var jeg... Det kender man nok, og det er så svagt. Øh, jeg var altså en helt anden person dengang, men der var jeg i et forhold med en. Og jeg var egentlig ikke forelsket ham mere, men han gav mig tryghed. Og så mødte jeg en, jeg bare blev forelsket i. Men jeg vidste ikke, om det var noget. Så jeg så faktisk, den begge to på samme tid i et Hold da ja. Okay, du kører to heste. Det, gjorde jeg, det gjorde jeg ikke. Og jeg kunne aldrig drømme om at være utryggen. og de ved at det begge to den dag i dag, så det er, ikke, det er ikke noget, der er hemmeligt. Det var så ikke mig, der sagde det, men, altså. <laughs> men det er ikke noget, jeg er stolt af men det er sket, at jeg kunne aldrig drømme om at være utryggen. Okay. Aldrig. Nu har vi hende her Casanova jo ude og sige, at de, er, de har ikke nogen romantisk relation og sådan noget, men det ligner jo stadigvæk, at Frederik Kronprinsen har sovet hos hende. Så spørgsmålet er, er det okay at sove sammen med en ven? hvis man har en kæreste? Nej. Nej. Altså, Ej, hvis, nej, nej. Du ved, hvis det er sådan en veninde, altså hvis man kender personen. Jamen, det er noget kønt, vi snakker om, ikke? Jamen, jamen det er lige meget. Fordi, Ej. Nej, du ved, ved, ens gode ven eller sådan noget, men, men hvis det er en eller anden, der lige pludselig kommer udefra, sådan, og det er ikke ens gode til det ven, så synes jeg ikke, det er i orden. Ej, men det er fordi, hvis du for eksempel tænker på sin anden, altså sådan... Ja, men han har også en anden seksualitet. Ja, Jamen, altså, det er vi, en lidt vi, noget andet. Hende her Casanova er ikke til, til piger. Nå, oh, men det ved jeg bare ikke. Altså, fordi jeg har også bare haft mange venner, hvor vi bare har sammen. Og det er sådan, det en skovenner, det, det er jo bare... Jeg ved ikke, om det er, fordi folk er helt forskroet op i hovedet. Men det kan man altså godt. Altså, det synes okay. jeg ikke. Okay, så I har lidt forskellige holdninger her. Ja. Vi siger øh, nej, så vi, vi, hvis din... Øh, din øh, ja, vi må ikke komme ind på det, men øh, vi må ikke snakke om dit privatliv. Men hvis du, jeg er en du laver adkæft, ja, du laver, du laver hvis gåse, tænk nu, hvis du har en kæreste. <laughs> ja. øh, og så vil, vil du blive sur, hvis han sover sammen med... Ah, jeg har slået op. Selvfølgelig. Det er, jeg synes ikke, man har respekt for hinanden, så... Det er, hvis, hvis han har liked en anden pige, eller noget, det er ikke, jeg vil gå helt... Liked en... Nå... ja. Jeg er meget striks. Du er meget striks. Men det er jo også, fordi jeg har... Jeg er, lidt, jeg er jo ikke sammen med danskere rigtigt. Så det er bare meget mere stramt med en, med en udlændingfyr. Så det er jo nok den mentalitet, jeg lidt har. Ja. ja. Og har du er så på den anden side. Du siger, at det, uh, ja, men det er... hvis jeg lige tænker over det. Fordi hvis det, hvis det var omvendt. Ja, hvis, hvis, du, hvis min kæreste... Du lå, kan ikke slutte på nogen. Men det er også bare, fordi jeg, sådan, jeg føler bare, at sådan, hvis der ikke er trust, så er der ingenting. Så selvfølgelig kan det, man kan da have det nederen, men hvis man så har en mistanke om, at ens kæreste ligger og piller ved, ved vennen eller veninden så tror jeg bare heller ikke, det er det rigtige. Altså sådan... giver det mening? Jeg ved godt, du har en helt anden mentalitet til dig lige der, men sådan... Ja. Giver det ikke mening. Jeg er neutral. Du ved så, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Sådan, fordi hvis jeg nu gør det, så vil du bare ikke være sammen med ham. Men, men så nu vil du jo ikke finde ud af det. Jamen, det er jo også helt fucked. Men, men så, ja. kan, så kan jeg personligt også gøre det i byen, altså. Ja, ja. Det er derfor, man skal ikke gå i byen, når man forhold. får det. <laughs> Skal man heller ikke gå i byen, hvis man er i forhold? <coughs> nej. Er du sikkert, Nej, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have været, kunne være et forhold, hvor man godt kan gå i byen, men sammen. Sammen, men også hver for sig. Fordi det vigtigste forhold er tillød, men det er sgu klart en der i de forhold, jeg har været i. Mm. Men I går I slet ikke i byen? I, hvis nu, du havde en kæreste? Hvis <laughs> nu? Vist, nej, nej, jeg går ikke i byen. Nej, men hvis nu, du havde en kæreste. Om jeg så går i byen, så kunne jeg godt finde på at gøre det samme. Ja. Yeah. Ja, ja. Så I går i byen. Men det er ikke noget, der siger mig noget. Lad os sige, at jeg har en kæreste, jeg går ikke rigtig i byen. Jamen, for eksempel hvis du det var, at du havde en kæreste, at I skulle til en fødselsdag eller et eller andet. Ja, ja. <laughs> et eller andet. <laughs> hvis, hvis nu der bare er... Nej, det er bare, for nu kender jeg hende jo rigtig godt. Men ja. Det kan hun godt finde på. Altså, ja. fordi nu, jeg har kendt hende i ja. sindssygt mange år. Så du går ikke, ikke... Det er aldrig byen, den. Til, til det er ikke går. aldrig byen, men ja. det er sådan, hun har ikke, du ved, mit behov for at gå i byen, det er bare, fordi jeg skal ud og have det sjovt, og hver weekend, og sådan, ej, jeg skal alligevel bare ligge alene, så lad mig tage i byen. Og sådan, når man har en kæreste, så er bare noget andet, du mm. ved sådan, så vil man heller ikke ligge og hygge og mm. alt sådan noget der, og mm. ikke tage i byen. Men man skal nogle gange, så er det også noget hår, hår, hvis man har en kæreste? Jamen, det, jeg synes det er da ikke. Jeg nævnte noget. <laughs> Nej. Nej. Jamen, du, parer. du parer bare. Du parrede bare. Jamen, jeg bare. Paret på dig? Nej. <laughs> ja, der gav mig over ja, hele. Brav, <laughs> <laughs> wow, det gør no, anyways, lad os gå videre så, ja, inden yeah. at, at vi begynder at grave den her grav. Altså, hvad for en grav? Godt. Du skal I jo til at give nogle rød. Så hvis I kunne give et rød til kronenprins Frederik, hvad skulle det så være? Og det må også godt være resten af kongehuset. Mary er jo måske også lidt ind i det her, ikke? Altså. Jeg synes helt ærligt, det bedste er ærlighed. Virkelig. Uanset en stor fejl du laver, hvis du kommer frem og er ærlig, så kan det altid tilgives. Altså, så, kan man, så viser man en meste respekt for sin partner, eller sin veninde, eller sin familie, hvis man er ærlig omkring tingene. Fordi det er menneskeligt der fuck op, men så længe man er ærlig, så, kan, så har jeg den her indstilling. Man kan komme igennem alt sammen. Så du vil simpelthen råde kronprænsen ja. til at være ærlig og komme ud, enten at sige det ene eller det andet, ja. for nu han, han har han ikke udtalt sig jo. Seriøst vil jeg. Okay. Det er også noget, der sådan grove... Altså sådan det er utroskab det er altså. utroskab er de ja. store ting. Og så ved ja. jeg godt at de har en princip som at de ikke skal udtale sig om noget som helst, men sådan helt ærligt, nu er det så meget opsparer så sådan, hey, prøv lige venner, der er ikke hold i det. Men, men I, i den her, her situation kan man jo sige, at hvis folk, de tror det, så tror de det, og man så siger nej, så vil de nok ikke ændre sig. Jeg det. tror også, det de rager dem ikke. Ja. en skid. De er jo nok ikke Folk igen. der sidder på tasterne og tænker, "Ej, nu har hun fandme hvad tror, bla bla bla." Folk tror virkelig, virkelig. Jeg tror at de er pisselig glade ja. De ved, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad de har gjort og sådan Okay, så konkret råd, det er, hvad er Kom ud og lige talsendte det her, det vil jeg sige. Det vil jeg sige at dansk altså nu tror jeg, du mente over for hans kone. Nej, også for os. Det er for alle. Nu er han, de er jo i ja. nu. De udlandske Overfor meter alle, har... for alle, der synes jeg bare, skal være stille. Fordi det nytter ikke noget. Og hvis han siger sandheden eller ikke. Folk har stadigvæk den overbevisning, de har. Mm. Der er ikke noget. Ja, det også... Altså hvis man allerede har sat sig for, at de har været utro, så tror jeg også, det er lige meget. Altså sådan, så kan du sige, hvad du vil. Mm. Jamen, og med det, så lad os gå videre. Mm. <laughs> Hvorfor kigger I sådan på hinanden? Det er, fordi hun er, lu hun er lun på mig. Seriøst, det er lige fundet ud Er du det? Jeg har aldrig nogensinde rørt en pige, og jeg har respekt for folk, der er til piger, men det kunne jeg bare ikke. Men Sarah har det med at stå meget tæt op af mig, så det er lidt mærkeligt. Ja, hun har været søjst <laughs> lun på mig. Og og så, Ej, så har du det ser så godt. Og sådan. Noget. Ej, uh -uh. Jeg synes, Sarah er en smuk pige, og jeg siger til folk, at jeg synes, Jamen, nu gider jeg bare ikke lige komme med de hele ting du siger, altså sådan de der lidt usikre -ting. ting. Hvad er du brug for jeg -ting? at Ja, nej, jeg, jeg, jeg, at ærlig. Ærlig. jeg, har er aldrig. Jeg sagt noget. Hvad er, det, du, hvad er det du prøver på? Jeg gider ikke. Jeg har ikke. Hvad er det for noget? Okay. Hun drømmer. Nej, der er sjovt. Lad os gå videre med Reddit runden. Så? Gå videre ved ingenting begyndt. Nej, lad os gå videre med, videre til det. Okay. Jeg, jeg burde ja. kunne sige til det. Ja. Ja, ja. kom så. Ja. Okay, okay. Hej, hej, hej. Du drikker lige din øl. Olay. Nå, her, der har jeg ligesom taget de Reddit spørgsmål, som der er blevet stillet til jer. Okay. Og der er faktisk en del, så jeg, lad os komme igennem stille og roligt. Okay? Det, her, det er det tager begge to. Hvad sker der, hvis en redditor, det er en af de her brugere på reddit, har spoilt vinderen af Paradise Hotel? Og det her det kommer af det her spørgsmål jo, at der var et reddit opslag på, altså omkring dig Vivi, mm. som øh, skabte en del røre, vil jeg sige, ja. om at du skulle vinde Paradise Hotel. Ja. Er det rigtigt, at vinder du bare dig Det kan jeg jo ikke udtale mig om. Okay. Men det der er, der jo ikke nogen, der ved, og jeg har det også lidt sådan... Altså, ved det, jeg kan jo gå ind og skrive, øh, øh, min far er øh, homoseksuel, uden at er det. Og du ved, folk vil jo kunne tro på det. Øh, så du ved, den der app, den er så langt ude, fordi man kan skrive alt, og der er jo ikke nogen, der ved noget i princippet. Altså, alle har fuld genhed til den app. Ja. Så... Jeg synes faktisk, det er vildt, at man ikke skal godkende sig eller noget, Altså, yeah. det er fucking sygt. Yeah. Okay, så, så øh, nummer et, kan du, du kan ikke lide Reddit. Du havde Reddit. Nå, men jeg synes, at det er folket, eller sjovt, at det er folk ikke door. har et, et liv. Altså, seriøst, hvem folk på Reddit og skriver? Nå, men helt ærligt, sådan, jeg forstår det ikke. Jeg kender hende, der gør. <laughs> <laughs> altså, jeg har jo hørt, at alle realitydeltagere deltager har en bror alligevel Jamen, jeg, har. En. Jeg, jeg har en bror. Jeg ja, ja, det kan ja, jeg stå ja. ved. Jeg læser alt, der står om mig der. Jeg, jeg fik jo tilsendt, jeg vågnede klokken seks om morgenen og så Sine har sendt nogle beskeder til mig, og der har jeg jo ikke haft Reddit før. Stjen har... Øhm så sagde han, Nora har skrevet om dig på Reddit her. Og det er jo det. det af næste spørgsmål, tror du Sådan også det er Nora, der har skrevet det? Ja, det tror jeg. Jamen 100 procent. Altså, nu har jeg selv været anden og kommenteret på det opslag, og det tør jeg godt at sige. Har du kommenteret på opslaget? Ja, jeg har kommenteret på opslaget. <laughs> Hvad har du skrevet? Det er fordi, at øh, Nora, og det, hun kan ikke lyve sig ud af Nej, den det her. Nora hun. Thompson. Ja. For Paradise. Ja. Oh, ja. Jeg kender hende som Stine. <laughs> jeg, jeg har kendt hende lang tid, for hun var med i Paradise. Okay. Så jeg ved lidt nogle ting om hende ja. om det. Øh, Hun går ind og skriver noget om Vivi øh, For det første Det er fuldstændig bullshit Nej. Altså fuldstændig Og det er fordi hun har et lille horn i panden Eller horn siden ja. på Vivi og, øhm, og det har hun fordi der har været noget med hendes ekskæreste Og hun er altså he helt ispående over sin Hvad er det for noget Hvad du lavet der? Jeg har ikke lavet noget Altså ingenting Det er jeg bare noget hun øh, tror Jeg har siddet i, på et tidspunkt i Kødbyen med min Og Andreas var der også med hans venner Øhm, så kommer man ind og siger hej, som man jo gør For jeg har brugt meget tid med Nora og Andreas øhm, Og så har vi snakket sammen Så det er basically det Der har ikke været noget, og det skulle lige siges På det men tidspunkt så jeg en fyr Af en anden etnicitet, fordi jeg er ikke ja, Det kan jeg godt sige sig til dansker slet ikke typer, øh, så du, Og desuden er jeg nok den der Går mest op i at være ærlig Og har meget, meget respekt for kvinder Og jeg kunne aldrig drømme om at røre inden min vinder Når jeg var sammen med, eller bare nogen jeg kender Altså hvis en fyr skriver til mig Og han er like, når er ind og se at så svarer jeg ikke fordi, oh, okay, ja. så vi, vi er helt der. Ja, ja, men det sådan, jeg ja. Så jeg kunne aldrig drømme om det. Aldrig. Ja. Okay, det... men hun tror... Nora Thomsen tror, at du ligesom har øh, været lidt involveret ja. i en ja. kæreste. Ja, ja. hun ringede til mig på et tidspunkt, da de var gået fra hinanden, så ringer hun og siger til mig... Øhm, vi vil er bange for, at du kan finde på, hvad som er Andreas. Og i og med, jeg er en meget, meget, meget lojal person for mine venner. Og det skal lige siges, når folk ser Paradise. Selvfølgelig, det handler om at leve, men jeg er jo en helt anden hjemme. Altså. Ja, ja. Så du ved, øhm, jeg er meget, meget lojal, så jeg bliver så sur, at jeg faktisk blokeret hende overalt, og var sådan, jeg ville komme mere med dig at gøre. Øh, fordi hvis du tænker, at det har mig, så skal vi ikke være veninder. For det kunne jeg aldrig finde på. Det kommer bare ud af det blå. Det er helt ud af det blå. Og så hun skrev hun lang, langt, langt besked også fra hendes veninders telefon af. Øh, så jeg blokerede hende overalt, og så... veninders telefon også? Jamen, jeg havde blokeret hende. Ja, så hun vil videre snakke Jamen, med mig. Jamen, fordi hun ville jo gerne ville være veninder med mig stadigvæk. Øh, men, men, det, men det gad jeg jo ikke. Mm. Så. Okay, det er det, så det, jeg vi, vi kan i hvert fald konkludere, at uh, du er godt og grundigt uvinder med. Nordtaget. Nej, jeg helt ærligt, jeg holder faktisk meget af hende. Jeg synes, hun er virkelig, virkelig en god pige, men at, men at skrive sådan nogle grove ting om et andet menneske, Nej. det kan jeg ikke helt se, for jeg kunne aldrig drømme om at gøre det mod hende. Altså selv nu, jeg synes, at det er vildt noget, det gjorde mig faktisk sådan lidt what the fuck. jeg blev rigtig sur, da jeg så det. Men jeg, var, jeg kunne aldrig drømme om at gøre noget mod hende, for sådan en person er jeg mm. ikke. Sara, hvad er det du har kommenteret på det opslag? Nej, her? men det er, fordi, så skriver hun en masse løgne om Vivi, og jeg er sådan, der, der er ikke hold i noget af det der. Og så og det er kommer man... vi vinder på, eller der Jamen, der er jo stået en masse ting derinde. Kan du nævne noget af det. Øh, jamen, at hun mishandler hendes hund og sådan noget, det er hendes sko. Jeg tager stoffer, altså, og jeg er aldrig ja. nogensinde vokset stoffer. Der stod bare en masse lort ikke også, ja. og det er jo fordi, hun bare vil prøve at skabe rygter om Viville. Øhm, og så går man ind på profilen, og så kan man se, at det eneste, den her profil har skrevet om, det er noget med Nora. Og så går jeg ind og siger, jeg, Nora, du skal bare ikke snakke, fordi du har så meget snavs i bagagen. Lad være. Ja. Det er bare pinligt for Det er bare pinligt for Jeg ved kunne da aldrig drømme om at skrive det, høj, altså skrive det på Reddit. Mange ting jeg ved, hun har gjort, som ikke er okay. Kunne jeg da aldrig drømme om at sige til offentligheden, for det rager jo ikke nogen. Ja, ja, hun har fortalt det til mig af en grund. Det er jo fordi, at vi var venner, så kunne jeg da ikke drømme om bare at vi snakker sammen mere og udstille hende. Nej. Ja. Og imens at Vi jo råbe, måske ikke gøre, jeg. slutningen. Det ikke. <laughs> men det tænker jeg jo. Altså det er jo, vi skal jo ligesom vi skal i hvert fald tænke i hovedet, hvad er for noget slåede, vi skal have frem til sidst. Ikke? Ja. Ja. Og du laver lige det med lillefingeren der så imens du trækker. Nej. Ja, det gør jeg altid okay. Men øh, lad os gå videre til næste spørgsmål ja, Og øh, det er jo øh, en klassiker Det er, hvad er der sket mellem jer siden I ikke har snakket sammen i flere år Da I kom ind i Paradise Jeg gætter jo på, at Sarah har skrevet en meget grim besked til dig Om at du måske har lavet noget med ekskæreste Nej, hvorfor <laughs> det øh, Det er noget vi holder privat Og det er vi bare enige om Fordi mm. det er lang tid siden og ja, Det er bare noget mellem mig og Vivi Og øh, vi har det godt i dag ja. Ja. Og det er det er mange virkelig. private ting i dag, synes jeg og det er helt i orden. Det er det, det. Og det er helt orden. Er det ikke kun kærlighedslivet, der er lidt privat Jo, og så lige den her ting. Det mm. synes jeg, og det er helt i orden. Så kærlighedslivet er den her ting? Ja, men det er også fordi, det rager ikke nogen. Ja. Kun jer selv? Ja. ja. Har I blokeret en anden før Ja, jeg har jo blokeret Sarah. Nej, det er rigtigt, du har blokeret Ja. Det, det gør hun så meget i, det der med at blokerer. Det blokerer er så mærkeligt. Også rigtigt? hvis jeg er sur, så sender jeg lidt for ja. at skrive. Men Okay, så jeg kan også bare forvente en blokering, efter vi har lavet det her. Så det mm -hmm. noget ja, men det, er så, det er fordi, så er ud man ude i sin liv, og så er der ikke noget stress. I stedet for at jeg skal sidde og diskutere med hende, eller synes du, det er irriterende, så er hun ude i mit liv, så skal jeg ikke kigge på en mere, hvis jeg ikke kan lide hende. men ja. det er, jamen, det er ja, men sådan, ja. men, den, men den kom sådan lidt senere ja. Ja. Det er også lige meget. Jeg har også blokeret, så har han en god 64 gange. Jeg skulle da egentlig godt forstå. Ja. Jeg, jeg blokerer ikke. Jeg, Stop med at skrive fra andre mobiler til mig. <laughs> jamen det mener jeg altså... jamen, Ej, er, Stop med at ringe med skjult nummer ja, jeg, jeg er altså det. træt af Det er utroligt Jeg er på ja. arbejde okay, jeg, jamen, jeg, skulle... jeg stopper, jeg, stopper. Tak. jeg lover Nå Vil I helst møde 10 heste på størrelse med en and Eller en and på størrelse med en hest I en kamp til døden Prøv lige 10 heste på størrelse med Vil I helst møde 10 heste på størrelse med en and En and e Altså en and Der er 10 heste på størrelse med en and Eller en and på størrelse med en hest til en kamp til døden 10, 10 heste på størrelse med en and selvfølgelig. Det der, hvad er det? 10 heste på den her størrelse? Ja, man kan ikke se det i radioen, men det er ja, anden størrelse. man kan jo godt lige tænke sig til hvor anden størrelse. Du vil simpelthen slås. Du hellere se en kæmpe and i en dødskamp. En, en sådan 10 Nej, jeg små lige, 10 små på heste. dem ja, yeah. kan du jo sparke til, nærmest, så yeah. falder de jo. guld. Okay, men det er også heste, de er også stærke. Men de er jo ikke, så, ja. de er jo fordi de er nogle store dyr, og hvis de så kommer ned, 10 heste ned på én altså, en, en and, men de er jo den samme vægt. Det er jo ikke, det er jo ikke 10 Heste på størrelse med 10 ender. Kan mening? Mm. Det er jo ikke sådan 10. Men det ville også være lige meget. Altså det føles også stadig vigtigt, at det vil være før, før kamp. Nu glemte jeg faktisk at sige noget til jer. Hvad? Det var den der viskist. Ja, yeah. det er for sent. Jeg skal i hvert fald oh ikke... Oh my god, det er jo fordi, hver man ikke det ville svare på skal et spørgsmål, skulle man tage en det, jeg for, du har, det jeg har jeg glemt. Men vi har jeg det svar. Vi har det svaret. Vi har ikke Du skal ikke bøves i radioen. Ej, Sarah. Ej, slap dog af. Jamen du er bare så sjov. <laughs> oh my god. Okay. Uh, lad os gå videre. Det var faktisk et et, et sjovt spørgsmål. I hvert fald fik på Reddit. Er Paradise Hotel blevet, som I troede? Fordi i forhold til altså vi selv, så er de jo tilbage til det gamle format. Ja, det synes jeg. Ja, altså sådan. Jeg ved ikke hvad forventede jeg, jeg lidt. Nej. Altså sådan. Jeg kan lige vi kan skal... tage fat i det der med jo. Da af... jeg blev eller da vi blev kastet der til, fik vi at vide at det var tilbage ligesom det gamle Paradise Hotel. Noget, no, alla. noget alla. Så ja. vi vidste jo godt, at vi ikke kom ned til det helt gamle Så, så øh, derfor har jeg ingen forventninger Altså jeg har ingen forventninger, om folk vil se det Fordi, være, er der er jo rigtig nogen, der har set de to andre programmer. Ja. Så jeg kom faktisk noget for at få en sjov oplevelse Men faktisk ikke fordi jeg troede, at folk vil se det Og jeg havde jo ikke vidst, at nogen af de andre var med så. Men man kan jo stadig godt Det, det der med at stå sammen med samme køn Og alt sådan ting her mm. Og det, det, det, det er jo en stor ændring for mange i hvert fald mm -hmm. Vil lige også sige det? Er det ikke en stor giga-ændring for Pørs? Jo, men jeg synes, okay. det er federe. Helt okay. jeg synes jeg, det er meget mere færre. Men jeg tror også, det der... Det er meget med, mere spil i det. Jamen folk gør de også sådan det med de stole, hvor... Jeg kan huske, Nicolai og, vi, Nicolai og jeg, vi snakkede om det dernede, hvor han sådan... Det er jo meget sværere, når det er med stole. Fordi ja. hvis det Sarah og jeg, der partner hver uge, eller et par hver uge, så er det jo bare en af os, der har stolen hver uge. Men lige nu, hvis ingen af os har den, så er vi jo fucked. Jamen, så det, det, jo, det. det er jo meget sværere, når det Frøn handler om stole. For der var stole. det jo bare dreng, pige, dreng, pige. Ja. Altså sådan, det, der er meget mere spil i, men det er Man skal kæmpe meget mere i ja. sin overlevelse derinde. Kunne I mærke det derinde? At I skulle kæmpe meget mere? Jeg så næsten ikke. Ja, ja. Fuck du også. Men det er. Også ja bare nu tænker jeg i hvert fald dig så oh, Det Du ja, første det. gang du er ladte vi vi Ja det, men. Øh, ja fordi ja det synes jeg. Det som man, man kunne aldrig være sikkert. aldrig. Og jeg kan bare huske. Du kunne med mest stole sådan her men du ved hvis din partner nu var jeg jo partner med Tyrker for eksempel så vidste jeg at han skal sidde noget næste uge og så omvendt, så skal jeg sidde noget uden efter og vi har hinanden og sådan noget så er det bare nogen der skal få en af os ud i noget duel eller et eller andet det var den eneste måde man kunne altså spille et pære ja. mm. hvor det her så kan man tage en stol. Sådan for alle. Jamen, mm. ja. ja. Alle. Sarah, hvilken sæson var så den bedste, hvis du skulle vælge en? Jamen det ved jeg ikke. Åh, du skal jamen, vælge en. Øhm. Det ved jeg ikke. Altså det altså, kan jeg det ikke svare på, fordi jeg synes, jeg var også meget vild. Jamen det er også okay. det, fordi jeg synes, jo de, er... de var jo sjove på hver sin måde, så det kan jeg faktisk ikke svare på at det svarer. Og jeg tager ikke noget du af dem. Så Men det A gør. Men så kommer jeg til at øl ud over alt der er dyre. Øl er ikke over et shot. Du tager det bare det ene. men prøv, den jamen, jamen, kender du mig? Jeg du okay. har ikke engang været i byen med mig før, så du ved okay. jo ikke, hvordan jeg har det med en shot. Jamen, jeg, åh, jeg kommer ikke til det. Okay, godt prøve. <laughs> jeg prøver det bare. Det, det er sådan en lille en her. Men er jo ikke... Prøv at, Hvis du tager det med, så folk kan se, hvor ikke lille den er. Det er på størrelsen med fucking... Åh. Den er fandme stor. Oj. Jamen, det... Kan jeg, kan jeg gemme den? Nej. Ned med den. Det er torsdag. Jeg håber fandme, der kommer nogle svære spørgsmål, til Vivi. Det gør der. Ikke fordi, det var det svært. Det. Det er ikke fordi, det var svært, men det er fordi... Vi venter bare i spænding. Det er jo også fordi, jeg <laughs> Vi føler... Vi sidder bare og kigger på ja, men men det. Også, der. Det er jo også fordi... Altså, hun drikker hver weekend, Den jeg ved ikke hvorfor. <laughs> jamen, jeg drikker aldrig shots. Nej, men så kommer. Men det Men det er også bare fordi, jeg føler jo ikke rigtigt, jeg kan 100% udtale mig om, hvad for en, der er fedest. Fordi, I ved jo ikke, hvad der sker. Giver det mening? Det, du, derfor, det ja, men, er jo ligegyldigt. Jamen, det er jo ligegyldigt. Du kan bare ja, sige, hvad jeg, du synes. Det synes jeg ikke, det er du synes bare Jamen, det kan jeg ikke svare på. Så. Jamen, så prøvede du lige at komme med en undskyldning der. Uh. Hvorfor du dit hånd? Nej, du, det er dummeste er at tage lidt jeg af kan, jeg det. Kan, jeg kan. Skynd åh, Nej, ja, nej, nu minder den. Uh, jeg ved, hvad det minder mig om. <laughs> Min næste <next> gæst. <laughs> Nasty. <laughs> Ej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Altså, men jeg ryster fordi jeg jeg jeg kan prøv jeg laver ingen Det shot, ingen gang fordi jeg overdriver. Det, jeg tager aldrig shot. Kun så, de der små vi uler, hvis du små uler, jeg har lappet vi det. Vi kan, i kan mig. godt lave en ny regel, der hedder at du må godt give det videre til en ven. Så, så gør det wow. til sig. Wow. Nej, nej, nej, nej. Og du Jeg tager ikke shot. Er det her <laughs> en podcast eller det er Marcus reality? Det hedder Markus og reality. Så napper du lige sådan et shot. Så napper du lige sådan en shot, Markus Jeg skal nok gøre det. Jeg skal godt bedre. Nej, nej, nej, nej. Jeg tager Men jeg kan ikke. Men så tager jeg. Hvorfor fanden giver du den ned til, til mig? Det er jo helt utroligt, at de ikke kan finde ud af det her. Men prøv... Jamen, vil du så være sød og lige og bare tage, en, bare tage en tår? Bare lige tage en lille tår? Ikke hvis du ikke det. Jeg har lige taget en tår, Nej. og jeg synes, det smager afskyldigt. Jeg kan godt tæppe. Bare viske. Anyways. Bare. Var dine forventninger, som var første gang, du var med i Paradise? Paradise Hotel, selvfølgelig. Øh... Det ved jeg faktisk ikke, fordi første gang, der var sådan, uh, nu skal jeg ned til Paradise, og skal være med i det her spil og sådan noget, og anden gang, det var, sådan, det var faktisk, fordi jeg havde ingen forventninger, fordi jeg, var sådan, øhm, jeg havde det meget dårligt på det tidspunkt, jeg tog afsted og sådan noget, så jeg var sådan, jeg skal bare afsted, det var det eneste, jeg skulle, og så måtte jeg se, hvad der skete, giver det mening? Ja. Så den sidste gang, det var sådan, nu skal det jeg bare dårligt, ned, Er det dårligt, da du tog afsted? Jeg havde det mega dårligt. Fysisk psykisk? Psykisk. Okay, og hvordan har du det nu? Meget, meget, meget, meget bedre. Så er der også sket en udvikling. Det var troligt, ja, ja. at, at hun ikke svarer på de spørgsmål. Mm. Æ, æ, jamen, ud, vi, eller, eller. vi snakkede om en udvikling fra Paradise sidste gang til den her gang. Ja. Der sagde det også, jeg også... Ja, men i mellemtiden... Du sagde, at ja, du ja. havde fået angst. Jamen, så, det, så, så skulle du jo spurgt mig <laughs> for et år siden, hvad udviklingen var. Så er jeg sådan, jamen, jeg har det fucking dårligt. Men nu er jeg jo glad igen, som jeg bare... Jeg hvad der er. så dårligt til at forklare os. Det fremmer, og hør jeg har det er så roligt vil ved du bare med en podcast og sådan, jeg ved ikke, jeg kan ikke snakke det er ligesom mig man ved hvad man tænker når man siger, <laughs> ja, siger så sådan sådan nogle gange sådesfar det ligefra du noget ikke det. men øhm, vivi ja. hvorfor til, øh, tilmeldte du dig på vores autor må du gerne være faktisk også godt ved. ja men det var faktisk fordi jeg øh, det var faktisk ikke noget med at være kendt at gøre fordi jeg havde jo faktisk lidt tænkt at det var det der program før og det var jo egentlig det der var ikke rigtig var der så men jeg var virkelig sådan at der skal ske noget nyt i mit liv jeg bruger der skal være noget sjovt der skal ske noget sjovt og, så rejste de ud til mig og så var jeg sådan... Okay, lad os se, hvad det kan. Og jeg, men, jeg, men da jeg jo så kom med, og jeg havde jo et krav, jeg skulle være startkast, ellers så kom jeg ikke. Ja. Um, ja, sagde du det? Ja, ja, så skulle jeg ikke være med. <laughs> um, og hvis ikke, men da er så... Kom tættere til dig på, så er sådan en person, som man nok kan se og stoler ikke på nogen mennesker, på grund af min... Der var meget lort i min fortid. Så jeg stoler virkelig ikke på nogen. Hvad er det for noget lort? Jamen det er forholdet og sådan nogle ting. Meget, meget dårlige forhold, jeg har været i. Um, så, så det, har virkelig, altså det har virkelig sat sig i mig, det der med, ekstoler på nogle mm -hmm. mennesker. Så, det, så da jeg så skulle komme til dig på, så var sådan, hvordan fanden kan jeg være med i et program, der handler om at stole på folk, når jeg ikke på nogen. Så jeg spring jo sådan fra tre gange faktisk, hvor de ringede til mig og sådan, kom nu, kom nu. Nå, du sprang ja. faktisk fra tre ja. gange. Men jeg endte jo med at tage og jeg er så lykkelig for det. Så du tilmeldt dig for at... Øh, hvorfor? Jamen, jeg tilmeldte mig faktisk for lang, lang tid. siden. Så... hvorfor? den dengang... Det var fordi jeg tror det kunne være sjovt. Det er bare en sjov oplevelse. Sjov oplevelse, det er det mm. virkelig også. Mm -hmm. uh, Sarah, ja. hvad blev du betalt for at være med i Paradise? Det udtaler man ikke om. Oh my god. Oh, men helt ærligt, jeg, jeg fik et klap i røven. Det var det, jeg fik. Hvorfor? Nej, du gjorde Jeg ved, Patrick fik mellem 20.000 og 30.000. Sille fik lidt mere. Altså, jeg ved jo godt, hvad folk tjente. Du kan da bare sige, du fik en penge Jeg fik for en million. Hold kæft, hvor er du kedelig. Jamen, de ham du ja. Hvorfor vil du ikke fortælle, hvad der rigtigt er? Jamen, fordi... Det står der ikke noget krav om, du ikke må for. det jeg er totalt underbundt mig selv. Har du det? Ja. Ej, har du saltet for dig selv? Altså, det bliver billigere end... Uh... 100 procent. Hvad fik du så? Fik du mindre end Patrick? Jeg fik 750 kroner. Det... Hvis du mener det her, mener du det? Mm. <laughs> er det rigtigt, 730 Ja. Og betalt transport, for mig selv. Ja, alle får vel betalt transport. Gør de det? Er jeg? Ej, hvor er du fucked? Kom er det 15.000? Jeg kan ikke huske det. Jeg brugte dem så hurtigt, at jeg ikke huske det. Sarah, man, er du sindssyg? Jeg brugte dem på en god video. Sarah, det her rum, det handler om... Øh, jeg fik... Øh, jeg øh, jeg nej, ved ikke engang, om jeg må sige det, faktisk. Det må du godt. Må prøve, at hvis der er brud på kontrakterne, så ikke? får du lov til at betale. Nej, men der er ikke... Prøv at, Jeg kan fortælle dig, der er lidt over 20 mennesker, der er... Jeg fik 180. Tusind. Altså, jeg kan jo se på Vivi, hver gang det er sjovt. Men prøv, jeg jeg du Men kan, kan du ikke bare acceptere, at du ikke får at svare? Nej, det er du utroligt. Så tager no, det, så det, du så det tager, der. Jeg, nej, jeg smager igen, så. Det kan vi godt af. Ej, ja, det kan vi gøre det der. Hvis du skal vi smage på den. Det er rigtig godt, Emil. Vi det sidste spørgsmål. Ja. Passer det, at du suger det der? Nej. Godt. Jeg sugger det der ikke. Godt. I klar det? Lad os gå ud Åh, okay. det var den forkerte. Hvor, og jeg er så skuffet over dig. Ej, men er det ikke et brud på købtrækken, eller hvad? Nej, altså det, prøver jeg. det... Det ved jeg ikke. Jeg har ikke undersøgt det, så jeg gider ikke lige sidde her risikere noget. Desværre. Nej, men det er også... desværre. jeg troede, at alkoholen ville få dig til at snakke lidt. Så. Nej, det får mig bare godt humør. <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Nå, vi skal øh, til et sidste dilemma. Jeg tror ikke, vi når det tredje, desværre. Mm. Men det er nemlig, at DF Folketingsmedlem Mette okay. Thiesen, har været ude og stille nogen, vil mene, er et meget upassende spørgsmål. Hun spørger nemlig transportminister Thomas Danielsen, hvad jeg citerer. Agter han at gøre primært for at skabe tryghed for de kvinder, som i den kommende julefrokostsæson ikke er trygge ved at hyre en taxa, nu hvor rigtig mange af taxichaufførerne er indvandrere? Wow, Taxafirmaet ja. Vigo har udtalt, at de mener, at er racistiske mm. og siger, at det er mellem 70-80 procent af deres chauffører, der er en etnisk baggrund. Men de kender ikke det præcise tal, fordi de ligger med det. Er det i orden at stille sådan et spørgsmål, som Folketinget spørger. Nej. Det var, det var I enige om? Nej, det er det vi ikke. Vivi, hvad tænker du? Jamen, jeg synes bare for at være helt ærligt, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der, der er racistiske. Altså, kommentarer og hvordan de, hvordan de opfører sig overfor... Ikke kun, inden... ikke kun danskere. Nej. Der er bare en generel racistisk kultur. Det er der, men, men jeg synes, der er mange danskere, der sådan, går lige hjem til deres hjemland. Eller for eksempel alt det, der sker mellem Palestina og... Øh, hvad er det. Israel, der er, hvad hedder det det der med, at der er mange, der sådan, så går der bare ned og kæmper, øh, ned og kæmper i jeres hjemland, hvor man bare sådan et, hold nu kæft. Altså, du ved, det der med, de er bare meget racistiske folk, synes jeg. Det synes jeg. Altså, danskerne er meget racistiske? Jeg synes, danskerne er meget racistiske. Jeg har mange øh, venner fra en øh, anden etnisk baggrund, og, og de skal tænke meget mere over tingene. Øh, og der er også meget mindre chance for, at de får et arbejde, hvis man har fat i mig, som vi vil. Altså, det er bare sådan, der det, det er rigtigt. Altså, hvis vi bare lige skal holde os til, øh, til det spørgsmål, det synes jeg ikke, det er okay. Men det der med, med at være racist og sådan noget, der synes jeg, det går begge veje. Det går begge veje? Altså, ja. de, altså både indvandrere ja, og danskere ja, så, ja, eller øhm, danskere? ja, det synes jeg. Og jeg, vil ikke, jeg ved, at jeg kommer til at blive fuldstændig kastet for løberne, hvis jeg skal sidde og udtale mig for meget. Men jeg synes, det går begge veje. Altså, sådan... Ja. Indvandrere, de også... De, snakker også grimt om os danskere. Altså det, det går begge veje, men der bliver bare ikke sat fokus på det den anden vej. Ja. Og så har jeg ikke lyst til at sige mere. Men det der, det synes jeg, det er mega racistisk. Og det ja, synes jeg ja. ikke er i orden. For det er fuldstændig lige meget, hvor du kommer fra. Men, men der er jo faktisk nogen, der vil der, øhm, bliver udtrykket, hvis de sætter sig ind. Og der er en udlændsk mand bag, bag rettet. Det er faktisk sygt. Det er jo sygt. Ja, og det synes jeg også er forkert. Fordi... Men det kan være, fordi de har haft dårlige oplevelser. Altså helt ærligt. Jamen jeg tror, det er fordi, at der bliver pisket en stemning op ja. omkring indvandrere. Meget på de sociale og medier. Og det er fuldstændig lige meget, hvor du kommer ja. fra. Altså sådan... Øhm, Igen, du, sociale er, medier er bare du... rundt til alt ondt. Jamen det er Verker. det, og det er sådan, fordi ja. du... Altså... Men er I ikke influencers? I lever af sociale medier? Ej, oh, men jeg har aldrig kommet med sådan udtal. Nej, altså... Men jeg har det også lidt sådan, altså folk, de... de det er sådan, det er, når man sidder bag Skærm. Folk har bare nogle hæmninger. Altså, de skriver alt muligt. Hvis du kan sidde anonymt bag en skærm, så er jeg har jo sagt til Sarah, var i chok, jeg ja, over folk. Altså, sådan... Ja, det nu, var det, nu var der et episode i Peridagsgård, hvor jeg nu røg ud, og jeg er sådan helt holdt det op. De beskeder, man kan få, der er rigtig, rigtig mange søde, men virkelig, hvor folk de bare sådan... din er, så, og er bare sådan... Du Bare et folk de tror, de kan tillade sig at skrive sådan noget der, det er jo sygt. De tror ikke, at vi er rigtige mennesker. De tror, det Nu sidder de og ser os på en skærm, så de kender os 100%, og derfor så kan de tillade sig at sige alt til os. Det var faktisk helt off -topic, og, og hvis vi siger, hey, det finder jeg mig faktisk ikke, så siger de jo. det er Jamen, det du selv til. Men det er off-topic, det her, fordi jeg skal tilbage til ja. det, vi sagde. Det var det her med at køre taxa. Ja. Er I bange for at køre taxa? Nej. Er køre taxa? nej. I er ikke bange for at køre taxa? Nej, nej, Har I haft nogle dårlige oplevelser med taxa Nej. Nej, men jeg ved faktisk, at min svilling havde øhm, på et tidspunkt, hvor vi jo alle sammen var i byen, jeg tog for de andre. Og så, øhm, da jeg kom hjem, så kunne jeg høre den råbe og sådan i stuen og sådan, hvad sker der? Og så er det, fordi der har været en taxichauffør. før. Øhm, Faktisk sjovt nok, det er jo lige ligegyldigt med baggrund, men af en anden, anden etnisk baggrund. Der har været totalt upassende, fordi de stoppede på McDonald's, og så ø, tog, gik jeg ind, og min tvilling hun sad i, tank, i bilen. Og han blev ved med at låste bilen og så og rørte på hendes skød, og hun, hun var så bange, og han gav ikke lade hende være. Og så kom de andre heldigvis, for hun skrev til dem, og, og der var de sådan, nu er hun sådan utryg ved det, fordi det er da også super behageligt. Ja. Så er en tvilling er faktisk udtryk ved at køre til? Uh, Nej, men efter den episode, så tror jeg, man har lidt sværere, når man er fuld, og man kører hjem. Om natten ved at sidde <går> ja. der alene. Tænker I over, hvilken baggrund jeres taxafører har så? Absolut Næste. ikke. Overhovedet ikke. Jeg tænker bare over, at det, det er dyrt. <går> ja. jeg synes taxa er pisse dyrt. <går> ja. Har I nogen gode råd, I vil give med det tisen så, fremadrettet? Det er hende, der mm. sagde de her ting. Ja. Lad være med at kigge på baggrund, kigge ja. på sådan, det generelle problem, hvis der er noget. Mm. Og hvad er det generelle problem? Jamen det er, at der er mænd, der er klam. <laughs> Og det er uanset, hvor de kommer fra. Der er, det er det bare. Okay, og hvad hvem er med dig, Vivi? Hvad vil jeg er Det kunne lige så godt være en dansk mand, som du kunne være en, en anden etnisk ja. Så vi kan konkludere, at Vivi, du synes, danskerne er racistiske? Det, jeg synes, de er racistiske. Det synes jeg Det er min ærlige mening. Sara, du mener, at det går begge veje? Ja. hvor ja. du så, Du du er da smart! <laughs> du er da klog! Hvad? Hvorfor? Hvorfor jeg så lige pludselig? Men det så... synes jeg. Ja, men det synes du, men det er, du gider heller ikke udtale dig for meget, for du vil godt vide, hvor løde folk er. Så lige pludselig... Ja, nu har jeg været fuldstændig ja, ja. igennem den mølle der, og jeg skal ikke igennem den igen. Så må jeg, folk komme jeg, jeg, jeg. Ja, fordi det sådan, jeg har virkelig... Hvornår har du været igennem den? Øhm, sidst jeg var med i det. Jeg, jeg fik jo fuldstændig dødstrusler. Jeg var den vildeste racist, og jeg skal komme efter dig, fordi jeg sagde, at min type i fyre, det var... Ja, hvordan skal jeg sige det? Det, det er jo bare ikke fyre med annetnisk Og det er jo ikke fordi, at det, er, fordi de har en annetnisk baggrund. Det er fordi de har øh, mørkt hår, brune og kulør. Ej, men det er også, og det også er en det. det er bare ikke min type. Jeg ser jo også min type. er... Ja. Fyre med en anden etnisk baggrund. Præcis. Så du, det var jo ikke nogen, der kom Præcis, efter mig. På. nej. Og det var jo ja. det, jeg blev jo fuldstændig, altså jeg har aldrig været så ked af det, fordi jeg er alt andet end racist. Ja. Og det er jeg virkelig ikke. Nej, det er du virkelig ikke. Ja, men det er også det, ja. så det er sådan, at jeg bare skulle få at vide, at jeg skulle bare dø, og fuck dig, din racist, og du fortjener os heller ikke, og alt sådan noget der, så jeg bare sådan, prøv, det er jo slet ikke det, jeg vil frem til overhovedet. <laughs> ja, så det er også derfor, jeg gider ikke udtale mig for meget om det Men jeg synes også altså sådan så, så var det sådan, Hvad var det nu, du spurgte om? <laughs> øh, <hvad>? Tilbage igen <laughs> ja. Ja, vi synes, vi skal gå videre vi Lad os Vi <laughs> vil ikke gå videre Jo, ikke resist <laughs> mm. Nu har jeg taget min stol Så sidder jeg her <laughs> Nå, no. nu skal vi til det. Ja. Hvorfor ser du så skeptisk ud? Så? Fordi jeg sidder lige og tænker lige nu. Ja. Faktisk. Vivi, det, det her en uge, det, det er simpelthen ugen slader, vi skal til nu. Okay. Og det her det er simpelthen det tidspunkt i programmet, hvor man ligesom kan give mig det bedste slader, og man kan vinde en præmie. Jeg vurderer ofte efter, hvor god en overskrift det kan være i sociale medier. Det må godt være lidt -agtigt, men det agtigt og det må ikke være løgn. Det skal være ægte. Det skal være ærligt. Åh, oh, så man at overvægge. man skal out nogle folk. Og man, man må hjem. gerne... Altså, jeg kan fortælle jer, at den mest outrede person her i programmet, det er selvfølgelig Sinan. Der er blevet sagt alt om ham, tror jeg. Er jeg det er rigtigt? Ja, ja. har det. Ja, ja. Det er sygt. Skal, vi skal være sammen med i aften. Ja. Nej. okay, skal I i byen? Nej. Nej. Jeg skal bare ligge hjem på min sofa. Altså, jeg havde taget byen, hvis de <laughs> Men, ja. vi skal bo under og, og jeg vil gerne høre dig, Vivi, først. Ja. Ej var du nogen? Det skulle ikke mig? Ja. Ja, det var fuldstændig fed. Nej, men altså ej og det kan seriøst godt være, at jeg har været utro og været et menneske der ikke tænkte på andre mennesker i den situation, for det gjorde jeg ikke. Men nu tænker jeg altså virkelig meget på andre mennesker, så kan jeg ikke. Selvom jeg ved meget om alle de der, så kan jeg ikke. Og jeg ved godt det er så. Det kunne jo ikke være noget ondt. Men hvad skulle det så være fordi sådan, det ved jeg ikke. Noget sjovt? Fuck hvorfor har de ikke tænker? Det må mig? også godt være noget sjovt. Altså det kan også være om dig selv. Det er fordi, at, at jeg prøver at ændre det her med, at vi skal, vi, skal, vi skal ikke bruge så lang tid på at snakke om, hvad det kan være. Okay. Vi skal bare komme med det, og du skal ikke tænke så meget over, hvem det er, om det er ondt eller godt eller dårligt, eller hvad, hvad du tænker. Det jeg ved andre ikke, det synes jeg, folk skal vide. Nej mm. det er det, jeg synes fandme, den er svar. Fordi der er jo sket mange ting, men det der med lige at komme, det er ligesom hvis der er man bliver spurgt, hvad ønsker du dig julegave, skal bruge en liste lige nu. Så ved du heller ikke, hvad du Men ønsker. så kan jeg, jeg, kan, jeg kan godt lure lidt med dig for eksempel. Så hvad, hvad hvad hvad hvad var det der gjorde du det så dårligt? Åh oh, det er på grund, det føler jeg ikke det er noget uheldsladder og overhovedet. Jamen, det er jo det var, det var, fordi at jeg har, har været jeg har været kæresten som en en en narcissist, altså fuldstændig som har kørt mig fuldstændig ned. Fik det piv dårligt, altså jeg kunne ikke uh, for, forlade Efter mig det hjem. første altså den første sæsonperiode ja, altså, ja, ja, ja. Jeg kunne ikke forlade mig der hjem, altså jeg havde det så dårligt. Jeg holdt alt hemmeligt for min familie og fik fik det så dårligt, altså. Det der, tror jeg faktisk aldrig, jeg har sagt ud offentligt. Mm -hmm. Hvordan fik du det dårligt? Jamen, jeg fik fuldstændig... Altså, det var så voldsomt, at jeg troede, jeg var... kan du ikke fortælle noget, hvordan, hvordan, hvordan... Jo, men jeg kan faktisk huske, specifikt jeg fik den dag, at jeg får mit første angstanfald. Øhm, og fordi jeg ikke vidste, hvad angst var. Øhm, jeg, jeg har aldrig haft noget sådan psykisk på den måde. Så jeg, jeg har ikke vidst, hvad det var, jeg var i. Så lige pludselig en dag, så får jeg det bare så dårligt. Jeg kan ikke være i min egen krop. Jeg blev nødt til at lægge mig sådan under dyne. Jeg var altså, ved at dø. Jeg føler, jeg skulle dø. Og, øhm, og begynder bare at få det dårligt jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme ud alt jeg skal Jeg aflyser alt, jeg har aftaler Og øhm, jeg, kan ikke, jeg kan ingenting Altså jeg kan heller ikke komme hjem til min familie Jeg kan ikke engang gå en tur med min egen hund Jeg havde det elendigt Og jeg troede jeg var fysisk syg For det var så voldsomt følte jeg øhm, Og begyndte så at snakke med psykologer og sådan noget, der. Jeg var ved lægen og sådan noget, fandt så ud af at det var angst Hvornår var det her? Oh, ja, 21 Det er omkring, jeg kan ikke lige helt huske det. Det var det var simpelthen så voldsomt. Og der var du stadig var sammen med personen? Ja, men det var fordi, at den her person blev min tryghed. Fordi at, når jeg havde det sådan her, så var det sådan... Hvornår stoppede I det så? Jamen, det var fordi, det begyndte at blive sådan lidt fysisk også. Og så var jeg sådan, så fortalte jeg det sig til min søskende, og så stoppede det så der. Øh, han slog dig, eller hende? Ja. Ja, det kan jeg Ja, det gjorde hun. Han? <laughs> han hun? Ja. Det var han? Mm -hmm. Okay. Ja, se, det, det kan jo også være ugenslæder. Det er, det er lidt ud af sig selv. Ja, ja, ja. Men øh, far nok. Men det er godt, du ja. har det bedre nu. og du Jeg har det fylder. meget bedre. Altså meget bedre. Jeg har stadigvæk angst, men jeg har lært jeg synes, at leve med det. det. Det er simpelthen for ofte, man hører om sådan noget, der har været et dårligt forhold. Ja, og jeg, jeg, jeg gad godt det. det. er faktisk sygt, hvor meget tid, man, man bruger på det. Ja, for det er jo, man ja. bliver... Og det lyder så åndssvagt. Fordi jeg har altid været sådan, hvis jeg har set folk, der har været et, et øh, voldeligt forhold. Som var forhold. du med mig. Voldeligt forhold, så sådan, uh. du skal da bare skride, mand. Det der er så nemt, men, altså, var men, men så har jeg selv prøvet det, og det er slet ikke sådan der. Fordi du er, øh, det hedder trauma-bonding, altså sådan, du er så afhængig af den her person. Øhm, men det, men, men altså, hvordan, hvor, hvor voldeligt var det? Altså, var det et meget voldeligt forhold? Altså der var en gang, hvor jeg ikke kunne gå, øh, oh. og vi skulle være sammen med min familie, og jeg blev nødt til at sige, det er fordi jeg faldet i byen, og sådan noget. Og der kunne jeg mærke, at når jeg begyndte at skulle leve over for min familie, hvorfor det var, jeg var kommet til skade, så tænkte jeg, okay, nu holder det. Altså sådan det var også der, jeg faktisk åbnede op og var sådan, okay, det blev jeg bare nødt til at vide alt, og så gik der faktisk ikke så lang tid efter, så efter op. slog vi nu har du altså kun et minut. Lidt over en minut her, Vivi. Kom med det bedste. Kom, <laughs> Kom med. Så må du fortælle noget om dig selv. Ja. Yeah. Jeg har fortalt dig, hvad du godt kan sige i Ja. Yeah. Men hvad fanden kan jeg sige om mig selv? Det ved jeg virkelig ikke. Oh my god. Jamen, det er jo sygt. Jamen, hvad kan Sig jeg sige? Sig nu bare det, jeg sagde, du kunne sige. Nej. Ikke, ikke, nej. Har du ikke lavet en show med Joe Moe, eller sådan noget? Har du nu kæft? Skal vi nævne det? Er Joey Moe din Ja, men nej, det var faktisk... Er Joey Moe din kæft? Nej, I wish, wow. Men nej, jamen... Nej, men jeg har jo... Ej, det er jo så jeg har virkelig været sådan en, der er fuldt Joey Moe rundt. Altså, største Joe Moe-fan. Ja. Stjålede han, hans mikrofon. Det er jo ikke slæder overhovedet. Det føler jeg Jeg ja. så godt den video der. Det var, var mærkeligt. No, no, men det var faktisk, vi spillede på min fars café, og så tog jeg mikrofonen for ham. Der var vi kommet over den. Okay, et minut. Vivi, det kom. bedste du har. Kom med det. Se, din. Jamen, jeg har ikke. Altså, oh God, det God, har jo, ja. jeg, Muld. Okay. Så sig noget om Nora. <laughs> Nej, hun får sgu ikke mere at tale tid. Jamen... Øhm. Sådan det var det, vi, vi. Ja, men jeg på et tidspunkt, altså, jeg, hvad kan jeg sige, at jeg bestod ikke min køreprobe, men jeg har jo en tvilling, så øh, jeg tog hendes kørekort og kørte rundt. Og så øh, kørte min kørelærer mig ned til min bil, fordi at jeg havde jo ikke noget kørekort, men jeg havde en bil. Så øh, så kørte han mig ned til min bil, og så kørte jeg rundt med hendes kørekort, fordi vi lige nåede hos mig hinanden. Har, har du ikke noget mere med det? Begår har brugt du? Begår jo, du meget, brugt vi har brugt anden rigtig meget. Begår du meget kriminalitet? Slet ikke. Hun er fuldt kriminelle Ja, øh. ej, men det var jo... <laughs> For jeg havde så mange forhåbninger om at få det her, og så fordi jeg, for min mor har sagt, at jeg må ikke bremse på motorvejen. Så jeg bremsede ikke, men jeg var ind i en. Så? Du kører bare ind i en, ikke bremse. Min mor siger ikke, mor jeg må. Det var altså... Øh, det var tørt, men det var virkelig, virkelig. virkelig tørt. Jamen, hvad fanden? nej det skal vi virkelig gøre bedre, Vanessa. <laughs> så du vil gerne have se igen? nej med det vil jeg Ej, så, og du skal være mere ærlig næste gang. Jeg synes fandme jeg har været synes, ærlig nu, mand. Du synes du du har været ærlig? Jeg er det lige sidder det åbnet mig fuldstændig ja, op. Det er rigtigt. Som fag. jeg aldrig har gjort sig den her nu. Vi tager den, den bagved